Fabrica de foarfeci, secundele trăiesc, restul se prăvălește în găleata cu nimic. În miezul orașului, fabrica de foarfeci, fiule, cu una am tăiat vâna ce te ținea în mine, apoi am zimțuit foi albe în dantele, deformam spațiul odăi. Într-o seară ai tăiat fără să-ți tremure rădăcinile, casa părintească, Jur împrejur, din trecut, ce-ai monat în loc? O pată de vânt fără corp, autor Gabi Schuster. lectura Maia Martin.